Ziwa nakuru ni moja wa maziwa ya magadi katika bonde la ufa. Linapatikana kusini muamji wa nakuru katika eneo lakati nchini Kenya na linazunguko na hifazi ya taifa ziwa nakuru. Hifazi hiyo ilianzishwa mwaka wa rufu miatisa na stini na moja. Ilianza ndogo ikizingira ziwa hilo maarufu na menu ya milima ya karibu na sasa imeongezewa kujumusha sehemu kubwa ya menu ya mbuga. Wingu wa muani katika ziwa hili Ovotia kwa kiasi kikubwa ndege aina ya flamingo ambao hupatikana sana katika ufuo wa ziwa hili. Ndege wengine pia ustawi katika eneo hili na hata wanyamapori wakubwa. Mito inaumwaga maji katika ziwa hili ni pamoja na mto Enchoro, mto Enderiti, mto Iskon, mto Ramuriaki na mmoja hapo kati ya mito inayoitwa mto Makalia kiwango cha maji katika ziwa hili kilishuka kwa kiasi kikubwa katika miaka ya mia tisini, lakini hivi karibuni kimeweza kureje kiwango cha kale maana nakuru ni vumbi au mahali pa katika lugha kimasai. ziwa nakuru hulindwa chini ya mkataba wa Ramsar ya maeneo ya maji mbuga ya kitaifa ya wanyama ya ziwa nakuru ilianzishwa mnamo mwaka moja kuzunguka ziwa nakuru karibu na mji wa nakuru Najulikana sana kwa maelfu wakati mwingine mabilioni ya ndege aina ya flamingo yanakusanyika ufoni mwanzi wa hilo nakuru. Hifadhi hii ya wanyama hivi karibuni imebanuliwa kupitia hifadhi kiporu mwosi ili kuzuia haramu kuvamia. Ziwa na ziwa dogo lenye maji ya chumvi kusini mwa mji wa nakuru, inapatikana takribani kilomita 160 na kutoka Nairobi. Hivyo basi naweza kutembelewa katika ziara siku moja kutoka mji mkuu wa Nairobi au zaidi ama kama sehemu ya mzunguko inahusisha Masaimara au Ziwa Boringo na Samburu mashariki. Ziwa hili ni maarufu sana duniani kama eneo kubwa ya kusanyiko ya ndege aina Flamingo ambayo idadi yao ni zaidi ya milioni moja ama hata milioni mbili na. wao hula mani ambayo hupatikana kwa wingi katika ziwa hili. Wanasayansi wanazani kuwa framingo hawa hula takribani kilo laki mfua hamsini za mani kwa kila hekali kila mwaka. Kuna spishi aina mbili ya flamingo. Flamingo wale wadogo wanaweza kutofautishwa kwa ni wana rangi nyekundu, nene na ya pinki. Wale flamingo wakubwa wana busu ya ncha nyeusi. Flamingo wale wadogo ndio ambao huonyeshwa kwenye filamu mara nyingi kwani yao ni kubwa. Idadi ya flamingo imekupungua hivi karibuni, lakini ni kwa sababu ya kuongezeka kwa watalii, uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na viwanda ambao vinatupa taka kwenye maji haya au maji yamebadilika yakawa fai kwa maisha yao tiga Ion ziwana